Аудіокниги українською від студії Калідор Тарас Мельник Темні символи Продовження Кілька жартів перед вівтарем Після важкої спецоперації у костюлі Леон запросив дівчину-детектива на обід Ольга розігріла для гості ранкові страви, які не могли особливо вразити доньку генерала поліції. Однак за обідом вдалося стесати всі гострі кути, котрі виникли при знайомстві. Леон відчував сором за те, що дозволив собі нагрубіянити з перших хвилин зустрічі з детективом. Вона тепер здавалася йому зовсім іншою, ніж з тих перших вражень. Я... Я хочу попросити вибачення за свою поведінку Настя саме тримала чашку чаю, запропоновану Ольгою І намагалася взяти себе під контроль Після фіаско з собакою Тому спершу тільки кивнула Не зліться на нашого друга та захисника Вставила і собі репліку Ольга Зауваживши, що між поліцейською та ксензом Пауза затягнулася «Ми за ці кілька днів пережили стільки всього. Візит ваших колег додав... Я вже чула про цей візит, але розмова тоді була занадто емоційною». Перебила черницю Настя, спрямовуючи діалог у потрібне русло. «Відповім те саме, що намагалася сказати раніше». Вона ніяково поглянула на Ксьонза. «Мені ніхто не розповідав...» що сюди вночі викликали патруль. То були найгірші з поліцейських, пояснила їй Ольга. Доки Настя допивала чай, черниці розповіли їй ту ж саму історію, де фігурували брутальні чоловіки та розлючена собака. Леон мовчав, не намагаючись добавляти щось про ситуацію, якої не бачив сам на власні очі. «Я не вірю, що таке могло статися», – відповіла черниця Настя. «Хто з відділку наважиться так поводитися на місці злочину? Якщо ви їх не кликали сюди, то поява цих поліцейських не вкладається у жодні логічні рамки!» «Чекайте, у вас же там зазначають, кого відправляли і з якою метою!» – дав про себе знати Леон – якого вранці образили від імені поліції не менше, аніж уночі черниць. «Так», – Настя кивнула і витягнула телефон. При ображених черницях вона зателефонувала батьку, попросивши розв'язати цю заплутану ситуацію. Генералові на це вистачило десяти хвилин. За його запитом, Відзвітував начальник місцевого відділку поліції, відхрестившись від нічних хуліганів Одним словом, дуже швидко стало ясно, що ніхто з правоохоронців до костюлу не приїздив Але ж пес нам не привидівся, нагадав Леон про звіра з ошейником Тоді ми маємо єдине логічне пояснення погодилася Настя. Це були зовсім не поліцейські, а хтось інший, хто намагався видати себе за них і потрапити на місце злочину. Леон з черницями дивилися на Настю, очікуючи почути продовження. Проте їй більше нічого не спало на думку. Потрібно було перевірити цю версію, знайти нічних рейдерів, допитати їх Їхній візит бачився не випадковим. Він сто відсотків мав зв'язок із вбивством. Зважаючи на відкриті факти, я прошу вас ще раз показати мені знаки, котрі вбитий намалював на стінах. Якщо зловмисники рвалися там щось шукати, тоді потрібно негайно розібратися у змінах на місці злочину. «І як ви це зробите?» – поцікавився Леон. «З вашою допомогою, отче. Ви ж знайшли тіло, тому бачили все там на момент убивства. І якщо якісь предмети зникли або змінили розташування, чи хтось стер знаки зі стін, то ми повинні у цьому впевнитися». Леон кивнув і накинув на себе куртку з вішалки. Йому й самому хотілося розібратися У причинах вторгнення незнайомців Аби на майбутнє Більше такого не повторилося Від цього Залежала його Іщерницями безпека Вдруге у костьолі Леон та Настя Були лише вдвох Дівчина намагалася Не поводитися, наче злякана студентка Яку відправили вночі на цвинтар Ксьонз Вміло тримав емоційну дистанцію, не нагадуючи про побачене під час першого відкриття ним місця вбивства «Ну, спробуйте згадати, що ви тоді побачили тут і на що звернули увагу», – запропонувала Настя Леон мовчки підійшов до вівтаря, де він згинався над тілом убитого та уважно обдивився підлогу. Там все було, як і тієї ночі. Проте, перевівши погляд на стіни, Ксьонс відразу ж примітив зміни у структурі намальованих символів. Хтось навмисне домалював кілька зайвих деталей до них. Щось не так з символами. Він поглянув на Настю і показав рукою. Настя вийняла стеки роздруківку і відразу ж порівняла символ на стіні із тим, що був виведений навколо одного з рогів загиблого. Не збігалися кілька вигнутих ліній. Злоумисники вночі спробували деформувати знак на стіні, аби приховати його справжнє походження чи зміст. Дурні вони ці перевертні посміхнулася Настя. Леон підійшов ближче і побачив фото з символом на тілі жертви. Може, вони не знали, що в нього на тілі оригінали цих малюнків? Не виключено. Настя й не думала ховати від Ксензо докази, оскільки тільки з ними він міг згадати деталі, котрі пам'ять у кризовий момент не завжди фіксує Все одно дивно, продовжив Леон Навіщо провернути таку складну і протизаконну операцію, аби перемалювати кілька символів? Якесь занадто складне вони вигадали собі завдання на нічну вилазку Він пройшовся до іншої стіни і там також помітив нові відмінності Ану ж, бо їх спіймали справжні офіцери. Так, ви маєте рацію, погодилася Настя. Логіка на нашому боці. Будь вони розумні чи дурні. Леон попрямував за вівтар, на якому злочинці перевернули хрест. Настя ступила кілька кроків за ним і обдивилася те місце, де лежав покинутий псевдополіцейськими собака. Він устиг добряче пошкодити кігтями підлогу позаду вівтаря, поки від злості дряпав все навколо. І навіщо тоді брати собаку, якщо плануєш замалювати символи? Запитання Насті застукало Леона Зненацька. Він посміхнувся. «Може собака і мав замальовувати?» Настя незчулася, як розсміялась. Зависоко для нього. Він прийшов з асистентами. Вдруге, вони засміялися синхронно, незважаючи на похмуру атмосферу довкола. А якщо серйозно ще раз зігнулася до слідів Настя, то все це нагадує дешеву гру на перстки. Символи замалювали навмисне. Зробили це так грубо, щоб і дитина з молодших класів помітила збіги. Це також має мати якесь пояснення. Угу, якесь доволі просте. Так, погодився Леон. Вони хотіли приховати справжню мету візиту. Ксьон схвально кивнув і запропонував пройтися іншими кімнатами, та пошукати слідів діяльності технічних рейдерів. Вони витратили майже годину, однак нічого нового не виявили. «Пилюка у костюлі – то наш друг та союзник», підняв зі столу видання давно забутого світом релігійного журналу «Ксьонс». Якби хоч один предмет змінив своє розташування, цього б не можна було приховати. Вони сюди й не заходили, обмежившись лишень символами. Ну, можливо, просто не встигли. Щось налякало одного з них. Маєте на увазі той момент, коли двері зачинилися від протягу? Леон кивнув, хоча не міг стверджувати, що виною всьому був протяг. Так, щось пішло не за сценарієм. І це щось доїдає за нами харчі. Тут і відгадувати не потрібно. Але що могло так налякати тренованого собаку? Він не схожий на дворового улюбленця, якого випускають погратися з сусідськими дітьми. Я навіть боюся відповідати на ці запитання. Повернувшись до залу, вони ретельно оглянули всі предмети знову. Настя не припиняла фотографувати на пошкоджений телефон змінені символи, демонструючи кожен Леону, аби потім він міг підтвердити при інших, що фото зроблені після того, як невідомі обманним шляхом зайшли на місце вбивства. «Можу я про щось попросити?» Запитала Настя, фотографуючи сліди від собачих кіхтів на підлозі. Тільки нехай це залишиться між нами. Я давав обітницю, тому погоджуся лише на дружню вечерю. Новий жарт Леона змусив її знову посміхнутися. Не розповідайте нікому про мою поведінку, коли собака напала на нас. Я з дитинства боюся псів. Подібний до цього, колись добряче мене покусав. Ви повелися як людина. Кожному з нас є чого боятися. І вам? Вчора я втікав від двох дивних чоловіків і розбив голову до труби. Вчора? Запитала Настя. Тому в мене й не було на території монастиря. «Я їхав прийняти сповідь сестри Терези. Вона вчора померла у лікарні. І в результаті сам потрапив туди». «Ви потрапили у лікарню, а ряжені копи приїхали на місце вбивства?» «Мені це теж важко назвати збігом». Настя сіла на одну із лавок і продовжила дивитися на вівтар. Леон стояв за кілька кроків, не порушуючи її роздумів «Я... от про що думаю» – перервала мовчання Настя «Якщо їм не вдалося минулої ночі добитися свого, а ще залишився собака Ну вони ж не настільки дурні, аби повернутися за собакою Ну, якщо будуть переконані...» Що встигнуть до приїзду поліції? Настя вже бачила, як наступного дня заявить про затримання підозрюваних, котрі під виглядом поліцейських знищували докази на місці вбивства. Батько залишиться на посаді, а їй доведеться відбиватися від преси. «Ви щось задумали?» – побачив у її очах впевнений блиск Леон. «Задумала». «Але для цього мені потрібна ваша допомога. Ми спіймаємо вбивць до завтрашнього ранку, якщо наші здогадки влучили в яблочко». «Я в цьому не впевнений. Але ви згодні допомогти?» Леон знизав плечима, не знаючи, що саме планує дівчина-детектив. Однак йому хотілося якомога швидше – повернути у монастир спокій і стерти моторошні символи зі стін, аби не відлякувати бажаючих прийти на службу. Останнє попередження Вона вийшла з монастиря, поправляючи на голові теплу шапку. На дворі не припиняло лютувати хуртовина, яка за кілька годин зовсім засипала її автомобіль. Леон вибіг слідом допомогти почистити авто від снігу. Виніс широку щітку та скребок, аби впоратися з промерзлими вікнами. Згодом прощатися вийшли й черниці, подарувавши на дорогу повну корзинку фруктів. Коли з гарчанням завівся двигун і машина рушила, отець та черниці помахали на прощання руками. Настя не помилилася, намагаючись вгадати задуми злочинців. За всім, що діялося на місці злочину, чужі не могли слідкувати здаля. Проте машину відстежили б легко, коли вона виїхала з-за поворота від монастиря, та попрямувала до Старого мосту. Там, на пологих вершинах, починався густий хвойний ліс. Опинившись у двох у келії, Леон поглянув на Настю в одязі черниці. Їх з Ольгою у такому вигляді навіть зблизька не відрізниш, а в умовах бурі тим більше. Перша половина плану вдалася. Тому... Залишалося лише очікувати, коли настане темрява, і нахабні самозванці, можливо, таки знову повернуться до костюлу. За півгодини Ольга зателефонувала, розповівши про свій виїзд. Ніхто не їхав слідом аж до самого мосту, а там на хвіст вчепилося якесь побите авто. Корито прямувало за нею аж до середини лісу, але на повороті до села Річкове звернуло вбік. Більше нічого вартого уваги не трапилося. Настя хвилювалася, оскільки нічого не повідомила батькові, сподіваючись, що все за неї скаже вдалий результат засідки. Ще ніхто у відділку не ловив таким чином небезпечних вбивць, тому весь колектив зможе пишатися донькою великого генерала який вдалося затьмарити своїм подвигом навіть батька. Отак, От до вечора одягнена у черницю поліцейська, мріяла про славу. Проте минали хвилини, десятки хвилин, години, а нічого не відбувалося. Сама обстановка поруч з місцем злочину пригнічувала. Настя не любила надовго залишатися у таких місцях, навіть дружні розмови з Леоном не втішали. «Може... може вони здогадалися про пастку?» – вголос міркувала вона. «Різне могло трапитися. З певністю нічого сказати не можна», – відгукнувся Леон. «Або... або ми помилилися у розрахунках. Вони могли знайти те, що шукали». Зважаючи на те, як вони покинули костюл, я сумніваюся у цьому Леон попросив Марину заварити їм чаю, а тоді погасити світло Можливо, підставні поліцейські ждуть, доки всі позасинають, аби непомітно зайти на територію У чому ми помилилися? Ніяк не могла заспокоїтися Настя вони не символи приходили перемальовувати Це абсурд Ці символи важко знайти онлайн Але із викривленнями експерт би їх відніс до ідола Малиновського Подібних до цих знаків не існує Хіба ви згадали Малиновського? Зацікавився Леон Не можу розповісти вам деталі Але мені вдалося ще до візиту у монастир Розшифрувати частину символів Тіло вбитого Вкрите ними згори донизу. Один мій знайомий Розповів, що бачив такі знаки Тільки у статті Професора Малиновського хм. Про демона Якого створив Хворий розум старого Ви Читали його статті? Ні Я тільки чув історію Про божевілля Малиновського «Де чули?» «Мій друг, історик, розповідав мені у Львові. Він цікавиться ранньою археологією слов'ян, тому якось знайшов посилання на статтю про пошуки ідолів. Знайти там хоча б одного такого поганського бога зараз рідкість, тому вони дорого коштують на чорному ринку. Але за минуле століття не особливо багато вдалося знайти». Кивнула Настя Коли відбувалася християнізація Ідолів знищували під страхом смерті Цілі поселення спалювали Якщо знаходили поруч капища Така сумна доля тих Хто не розуміє заповідей божих Леон збагнув Що вперше за довгий час Має таку цікаву співрозмовницю до нинішніх днів я не чула про знахідки дерев'яних ідолів, бо їх немає зовсім. Якщо вірити моєму знайомому із Львова, Малиновський був божевільним ще до початку розкопок. Він з'їхав з глузду на містицизмі, вигадавши культ, якого насправді не існувало. Валона, демона з рогами на голові, який полює на християн, ніколи... У міфології не було Ви добре знаєте цю історію Хм Таку страшилку Ніколи не забути, якщо раз почув Професор писав про культ Але всі з нього тільки насміхалися Тому Він вирішив сам зробити себе знаменитістю Підтвердивши дослідження матеріальними доказами Йому спало на думку Самому змайструвати з дерева ідола, деякими технічними маніпуляціями його зістарити, а тоді опустити у воду гнити і чекати свого часу. Ну, занадто довго і складно. Хіба божевільні здатні так планувати? Коли готові віддати все життя фальшивій ідеї, напевно здатні. «І ви вірите, що той професор так все облаштував?» «Мені розповідали. Переказую, що чув від знайомого. Він сам запам'ятав цю історію від когось авторитетного, тому щиро вірив у неї», – стояв на своєму Леон. Старий знайшов якісь літописні уривки, які нібито вказували на місце, де могло знаходитися капище. І випросив кошти на розкопки У батька одного із студентів Обіцяв тому гори грошей Після відкриття сенсації А потім Виявилося, що капища Знаходиться у затопленій частині поселення І довелося попросити Грошей ще більше І сенсація відбулася Спершу Йому довелося розповідати, що це ідол рогатого Велеса. Тоді публіка стала сходитися на оглядини. Малиновський вирішив, що пора переходити до основної частини плану і організував конференцію, на якій розповів всім про рогатого демона, якого він так довго шукав і знайшов там, де навіть не сподівався. Наукова спільнота – Сприйняла новину, як щось шокуюче. До професора потягнулися багато допитливих розумників, шукаючи правду. Він їм розповідав те, у що вірив його стражденний розум. Настя з цікавістю слухала історії про ідола з точки зору Ксьонза і оцінювала їх. Врешті, як розповідав мені знайомий, Наука взяла гору над містикою Бажаючи розвінчати культ, провели експертизу і встановили невідповідність матеріалу Хімічний аналіз показав, що ідолу всього кілька років Так добре він не міг зберегтися, перебуваючи на дні річки у Намулі А десь можна познайомитися з результатами експертизи? На це питання Леон не знав правильної відповіді, але здогадувався, як можна дізнатися. Якщо його справді засудили, а ця історія не вигадка, тоді у суддів точно мають бути результати експертизи, аби довести шахрайство. Вони зустрілися поглядами, думаючи про одне і те ж. Спільні міркування – Принесли непогані результати, оскільки піддавали кожну з версій критиці. Настя відкрила теку і показала решту знімків тіла загиблого. Леон висловив свої думки та поділився враженнями. На відміну від колег з відділку, він не насміхався над її тезами. За розмовами минуло години три. Спочатку минула північ. За нею перша, тоді й третя година ночі Настя заснула на дивані, скорившись вмовлянням Леона та Марини Вони погодилися бути насторожі, поки єдина озброєна представниця поліції відпочине та набереться сил Ксьон зраз за разом оглядав територію, та й Марина не боялася виходити на вулицю Нічого не відбувалося, тому Леон вирішив не будити Настю до самого ранку Коли на дворі засіріло, він сам почав патрулювати територію Слідів проникнення чужих не було, хоча йому все здавалося, що у дворі таки щось змінилося Прокинувшись від досвіта, Настя вийшла озброєна шукати Леона вони разом пройшлися вздовж келій, а тоді тричі обійшли костюл, досягли воріт і виглянули за них. Не сталося нічого. Нічний снігопад сховав сліди всякого пересування живих істот. «Вночі такої тиші не було», задумливо сама собі проказала Настя. Леон поглянув на неї, і його осяяло Собака Де ж собака? Вони кинулися туди, де вечора був прив'язаний за келією пес Вовкодав лежав бездиханний, притрушений снігом Хтось зумів вночі вкоротити йому віку Зловмисники чи зловмисник? Не приховували сліди свого перебування Кров'ю вбитого собаки на білій стіні келії було виведено символ у вигляді ока Один із тих, що були на тілі вбитого хлопця Втрати за втратами Після новини про вбитого собаку, генерал Лавринович відправив до монастиря групу з тамтешнього відділку, яка у присутності Насті кілька годин обшукувала все і всюди. Експерти підтвердили те ж саме, що й Ксьонс. Проникнувши на місце вбивства, злочинці попсували символи на стінах і все. Інших слідів після себе вони не залишили жодних якщо не рахувати забитого собаку. «Хто тобі порадив ловити душогубів на живця?» запитав генерал Лавринович у доньки, коли та повернулася з порожніми руками. Настя стояла у дверях, побоюючись ступити, бодай, крок у глиб кабінету. Батько був не просто сердитий, розлючений. Він боявся чогось подібного, однак не настільки. Досвідчений поліцейський уже давно б доповідав про затримання підозрюваних. А от донька вирішила пофантазувати. Тату спробувала зняти напругу Настя. Ти? Очі генерала пронизували її наскрізь. Він не стримувався, хоч до цього ніколи так різко не розмовляв з єдиною донькою. «Тату, я... Я думала, що ти не повіриш в історію з самозванцями із поліції!» «Не тобі вирішувати!» – гримнув знову Лавринович. «Ти офіцер, якому довірили справу! Кого я просив доповідати про всі дрібниці, га? Раптом Лавринович подався назад і схопився за серце. Вмить його обличчя побуряковило. Генерал звалився на крісло, тримаючись за край столу. «Татусю!» – Настя кинулася до батька. На крик прибігли четверо офіцерів з сусіднього кабінету і допомогли привезти генерала до тями. Через кілька хвилин надбіг і лейтенант Хникін, єдиний з усіх присутніх, хто мав медичну підготовку у війську. Він допоміг генералу справитися з серцевим нападом, оскільки швидку... Довелося чекати ще хвилин двадцять Офіцери не відходили від Лавриновича Але найбільше хвилювалася донька Настя спершу панічно крутилася навколо батька Не знаючи, чим може допомогти Але потім, за порадою лейтенанта Просто стала з ним розмовляти про родинні справи Потрібно було змусити старого Триматися при свідомості, аби не дозволити нападу Дійти до точки неповернення Все відбувалося настільки стрімко, що Настя не встигала реагувати Клята справа принесла в її життя динаміку, до якої годі було звикнути Вперше їй довелося бути присутньою на розстанні тіла з аномаліями Вперше довелося пережити страх за власне життя А також вперше уявити, що батька може не стати Події не мали права розгортатися такими темпами. Напруга спала через кілька годин у лікарні. Батьків знайомий хірург допоміг стабілізувати його стан, проте за наслідки ручатися не брався. Настя й сама розуміла, що після пережитого старого прикують до ліжка на певний час, і він не зможе допомагати їй з розслідуванням. Все розвивалося так, наче щось надприродне заважало взятися за справу і не відволікатися. Повертаючись вночі від батька з лікарні, Настя згадала про покинуті у кабінеті матеріали справи. Без них вона не могла б продовжити роботу. Не вистачило ще загубити щось важливе. Тоді батько може взагалі не виходити з лікарні. Там легше буде пережити звіти доньки. Настя забрала документи і попрямувала до виходу. Відділок вже спорожнів. У коридорі жодного колеги. Всі кудись раптово зникли, наче під землю провалилися. Аж на стоянці, аж на стоянці, їй вдалося з-за рогу помітити кількох колег, які розмовляли про щось і курили поруч з машиною капітана Саварина. Настя вперше побачила, як капітан впевнено хороводив іншими, наче зграя самців мовчки слухала жарти вожака, не наважуючись його перебити. До цього їй капітан уявлявся зовсім іншим, нездатним кипкувати над кимось. Підійшла ближче і заумерла. Саварин насміхався над її розслідуванням. «Кажу вам правду!» – реготав Саварин. «Старий за серце вхопився, як тільки-но побачив звіт доньки. Хі, ледь не вбила його своїми матеріалами. Вона їх так і покинула на місці злочину. Уявіть, наша татусева донечка написала у звіті, що вбивцями можуть бути представники культу рогатого бога Велеса Остання репліка викликала вибух сміху Прокляття не передаються, але ж люди у нього вірять Саварина ніхто не міг зупинити Навіть коли з-за рогу вийшла Настя Вона стояла в нього за спиною, впавши у ступор після почутого були часи, коли капітан єдиний заступався за нею перед іншими Однак ось яким він виявився насправді Найпідлішим і дволиким Навіть лейтенант Хникін так не жартував Приклавши пальці до скронь, капітан Саварен почав гарчати «Катусю! Убивці вірили у культ! Вони убили песика! Символи! Гарррр!» Один із присутніх спробував показати йому пальцем на Настю, але капітан увійшов в такий азарт, що не помічав цього «Ти поліз переглядати чужу справу без дозволу?» – голосно сказала Настя «За таке можна й догану отримати!» Тварино ти тупорила! Саварина наче струмом вдарило Він різко обернувся Настя стояла навпроти Зі стисненими кулаками Котрі мали показати рішучий бойовий настрій Але повні сліз очі Видавали її розгубленість Тільки дочекайся Тата випишуть А ти, падло, станеш патрульним! Настя розвернулася, ледь стримуючи сльози. Якби вони розреготалися та спробували кепкувати далі, вона б цього не витримала. Але після такої сцени не знайшлося жодного сміливця на подальші жарти. «Вторгнення у сни» Він навіть на сповідях не зізнавався, що пережив у дитинстві. Його дорога до сану була набагато довшою, ніж у більшості. Перед обітницею та відмовою від світського життя довелося пройти дитячу колонію. Нещастя переслідували Леона Вишневського ще до того, як на холодну підлогу костюлу Впало тіло хлопця з рогами. Після прийняття сану та покаяння він не так часто бачив сни з картинами із дитинства, але ніщо з пам'яті не стирається безслідно. Коли наставали важкі моменти, наче у додаток до них повертався батько із своїми моральними повчаннями. Старий приходив у сни Однак оминав зустріч із дорослим сином. Його цікавив тільки маленький хлопчик, нездатний відповісти ударом на удар. Сни завжди були однаковими, але тієї ночі хтось насмілився влізти у них. З самого початку все пішло не за звичним сценарієм за якимось іншим. Двері надвір були міцно зачинені. Рушниця біля святкового столу заряджена. Тато у червоній краваті, а поруч сидів незнайомий хлопець з рогами на голові. "Синку, спускайся", покликала мати, яка стояла біля плити. На стіл уже подано. Тато планує читати молитву. Не змушу його хвилюватися. Закрийся, Хвойдо, пролунало десь там внизу, відразу ж після материних слів. Не бажаючи слухати образи, маленький Леон швидко збіг сходами донизу. Йому хотілося підійти і врізати по п'яній мордяті, аби хоч раз кляті слова не вилазили зі смердючого горла. Злість затопила малого до країв Ти чого так довго, виродко? Запитав батько, не обертаючись Плював на твоє фото, яке повісив в туалеті Відповів Леон Марк Вишневський розвернувся і з розмаху заїхав по обличчю на хабі Від удару Малий впав горілиць, ледь не зустрівшись головою із ніжкою стільця. Мама сіпнулася до нього, однак загрубіла рука, відразу ж перекинулася на цівку рушниці. Вони зустрілися поглядами, які не віщували нічого хорошого. «Нехай сідає за сіл!» Марк повернувся до столу, і взяв у руки виделку. Я не сяду, відмовився Леон, витираючи рукавом крові з носа. Тоді я встромлю цю виделку хвойді в руку. Погроза подіяла. Стримуючись від нових слів, Леон піднявся і попрямував до свого місця за святковим столом. Марк. Наштрикнув на свою виделку шматок м'яса, аби докинути його у тарілку до картопляного п'юре Катерина дивилася на сина, благаючи більше не провокувати батька У такому стані Марк міг скоїти що завгодно, особливо із зарядженою зброєю Завжди ж була розряджена, не припиняв дивитися на батька Леон «Ти теж помітив, що наша святкова вечеря змінилася?» – запитав Марк. Леон нічого не відповідав, боячись перевести погляд на гостя. «Кидай собі картоплі в вилубку!» – гаркнув Марк, не почувши відповіді. «Дякуй, татові, за смачні страви!» – тонко запищала Катерина. Нехай Богові дякує дурна Хвойдо, не вподобав її поради Марк. Батько піднявся з місця і випростався жестом, показуючи Леону та гостю, аби теж приєдналися до нього. Хлопець з рогами радісно встав і подав руку господарю, а тоді глянув на Леона. Його очі наче говорили «Вставай!» «Так треба!» «Благослови, милий Господи, ці святкові страви!» Промовив Марк «Благослови цю люблячу родину! Даруй усім нашим рідним та сусідам У цей день прощення та благодать!» «Нехай Матір Божа нас охороняє, А Ісус здоров'я посилає!» Додав за ним хлопець з рогами «Слава тобі!» Та всім святим за такий день у колі родини. Леон відчував дискомфорт і бажання втекти. Того дня він так і зробив, вистреливши п'яному батькові у ногу. Правоохоронці забрали його до колонії ще до півночі. А наступного дня повідомили, що мама з сестрами відмовилися від нього, погодившись відправити на примусове перевиховання. Тоді можна було втекти, але з появою рогатого двері замкнулися. «Це ти запросив цього чудового хлопця, байстрюча?» – запитав Марк. Леон похитав головою, дивлячись на роги неочікуваного гостя. «Не бреши мені! Ви, виродки, в одному місці звикли водитися!» «Я його не кликав сюди», – обурився Леон. «То що? Я покликав це створіння у твоє життя?» «Я не кликав!» Марк підняв рушницю з підлоги і поставив на стіл поруч з тарілкою. «Що значать ці знаки на його тілі?» – продовжився допит. «Не знаю». Ти ж читав усі ті книги, тій дівчині з поліції будеш заливати Не читав, церква забороняє ними цікавитися Ой, ти глянь, дурна баба, вона нашого випускника колонії Він думає, натягнув рясу, то вже й від тата з мамою сховається Ми у тебе в голові, дурне теля «Нам відомі всі полички у твоїй бібліотеці! Дай мені слово сказати, то тебе єпископ і на поріг не впустить!» «Тобі не повірять! Я тепер з Богом і молюся за тебе!» Марк раптом так зареготав, що аж рукою у пюре заліз. О, «Молишся за мене? Ха -ха -ха! Байстрюче! Ха -ха! Я тобі дякую! Ми з мамою молилися тільки за те, щоб ти не народився! А тепер ти молишся за нас? Ха -ха -ха! Бог тепер у моєму житті! Я молитимусь навіть за цього бідолаху!» Леон наважився поглянути на рогатого хлопця. Що сидів напроти нього Ото от, ти дурний, як пробка Хі -хі. Ти ж знаєш, яке значення у всіх цих символів Та скажи ж йому, попросила мама Поділися тим, що ти прочитав у тих гримуарах Ми не зможемо розповісти про твої методи пошуку істини Дівчина з поліції помиляється Символи на ідолі належать християнам. «Хе-хе-хе! <хи> ото новина!» – знову зареготав Марк. Ти, «Ти чув, рогатий?» Леон відсунув тарілку і почав рукою у повітрі виводити знаки. У сні вони зайнялися яскравим полум'ям, освітивши похмурі обличчя за столом. Марка від них аж сліпило, але рогатий... Дивився, не виявляючи здивування Такі символи домальовують не для відкриття брами Дівчина з поліції помиляються Вони слугують для стримування проклять у неживих предметах Браво, браво! Марк зааплодував і піднявся з рушницею Батько раптом націлився у Леона І поставив пальця на спусковий гачок «Пора прокидатися!» Леон не почув пострілу, який повернув його зі сну до реальності Він вирвався з кошмару, намагаючись розмахувати руками навколо себе Хвала Богу, цього ніхто не бачив Леон крутився на ліжку Відчуваючи пекучий біль у потилиці Там так сильно боліло, що хотілося негайно прикласти щось холодне Він одразу рвонув до холодильника у коридорі, витягуючи звідти кубики з льодом Доброго ранку, отче! З іншого краю привіталася Марина Доброго, ввічливо відповів Леон Вмивайтеся та ходіть до столу там Оля приїхала з міста з тортиком. «О, ха, заради такого біжу невмитим!» – пожартував Леон. Він повернувся у кімнату, аби привести себе в порядок. Лід допоміг зняти неприємні відчуття на потилиці, однак емоції льоду були непідвладні. Леон схопив одну з книг, у якій залишав закладку ще до візиту Насті. Він пішов з нею у ванну, розгорнувши там на потрібній сторінці. За одну таку книгу його могли відправити на спокуту. Тому потрібно бути обережним, читати і не світити нею перед черницями. Ці символи давні. Їх виявив відомий краківський інквізитор Єжи Любомирський. Він був... Одним із трьох головних авторів про потойбічне у Речі Посполитій Разом з Теодором Русином вони написали посібник Для боротьби з пережитками язичництва та культами язичницьких богів Леон читав вголос, намагаючись паралельно тримати лід на потилиці, яка горіла від болю один із символів Любомирського був на тілі рогатого хлопця Відклавши книгу, Леон обернувся до дзеркала за спиною, аби так розглядіти, яким чином на потилиці виник опік Він довго крутив головою, ретельно видивлявся, проте так нічого і не побачив Погана слава Після сніданку та молитви з черницями Леон відправився у кімнату, де сів за заборонені трактати Єжи Любомирського. За допомогою ноутбука він пройшовся кількома сайтами, на яких детально описувалася біографія знаменитого мисливця на язичників та творця таємничого ордену. Свого часу Цілі села зникали з карти, якщо інквізитор та його друзі-шляхтичі підозрювали людей у прихильності до давно знищених вірувань. Леон вважав себе вірним слугою Господа, але він з недовірою ставився до тих, хто переходив межу поклоніння. Фанатики викликали у нього гострий дискомфорт і бажання дистанціюватися. Саме через таких церква втратила можливість врятувати багато загублених душ, відданих на сніданок Сатанеїлу. «Знову в місто?» – запитала Марина, помітивши Леона з курткою. «Ні, сестро. Вирішив почитати щось цікаве про наш костюл у бібліотеці. Такі події стаються день у день, а я...» І на найпростіші питання відповідей немаю. От запитувала поліцейська про історію споруди. А в мене тільки два буклети та загальне фото на красивому тлі, яке ми зробили разом. «Міська бібліотека не допоможе», – випадково почула розмову Ольга. «Там нічого немає, окрім шкільного курсу літератури. Ви краще підіть до Войцеха Збитковича». Він відкрив для туристів приватний читальний зал біля готелю. Він собі перекупив більшість вартісних книг. А звідки ви так гарно орієнтуєтеся? Поцікавився Леон. Отець Станіслав, який опікувався монастирем перед вами, частенько мене туди відправляв за тими книгами. Якщо потрібно, я можу і вам дістати. Та мені... І самому не завадить пройтися і поглянути на містечко. Але вдягайтеся добре. порадила Марина. Там знову снігопад. Леон виглянув через вікно і переконався, що погода зіпсувалася в чергове. Час для прогулянки був відверто невдалим, але при такій бурі у закладі явно не буде зайвих відвідувачів, тому. Випаде нагода попрацювати у повній тиші, не озираючись через плече на балакучих старшокласників. Я вернуся після обіду, якщо хтось шукатиме. Леон вийшов за межі монастиря і попрямував до річки. За весь час у обителі він так жодного разу й не спустився прогулятися вулицями гострих рогів. Справ, які залишилися від покійного отця Станіслава, вистачало б і на трьох ксьондзів. Подорож вздовж берега у напрямку міського центру нагадувала сходження у Карпатах. Дорогу засипало, а про комунальний транспорт можна було почитати хіба у трактатах про інквизицію в Речі Посполитій. Ніхто нічого не поспішав робити у цьому сенсі. У таких умовах Леон дістався приватного читального залу тільки за півтори години. На його подив всередині сиділо четверо старшокласників із книгами. У 21-му столітті таке видовище було дивнішим за тіло з рогами. До такого місця їх могла заманити тільки... Безкоштовна роздача чіпсів та фільм Молоді люди, привітався Леон Ви не підкажете, де пан Войцех Один із хлопців піднявся і підійшов до Леона Оскільки він вдягнувся у куртку та цивільний одяг Ніхто з присутніх не розпізнав у ньому Ксьонза Дід поїхав у райцентр, а мене залишив старшим «Моє ім'я Олександр. Я цікавлюся місцевою історією та костьолом святого Людовика. Може, ви щось порадите, доки не повернувся дід?» Хлопець потиснув руку і запросив Леона за вільний стіл. Співрозмовники Олександра байдуже читали свої книги, не виявляючи зайвого інтересу до невідомого чоловіка. «Можу вам порадити книгу з місцевої історії. Називається «Легендри гострих рогів». А, також є збірник фото архітектурних пам'яток краю. Якщо... А чогось із того, що я не зможу знайти у мережі?» Олександр зігнувся над столом і прошепотів так, аби інші теж це почули. Грімуари не можу принести, бо місцева секта некромантів забрала для приготування до новорічних свят. Леон важко ковтнув слину. Після подій у монастирі він не сміявся з таких жартів. Його лице нагадувало бабусю, яка у маршрутці розповідала про вакцинацію і випадково Почула щось страшніше за власну версію Та не напружуйся, посміхнувся Олександр Це був жарт Друзі молодого бібліотекаря ледве не луснули зі сміху Леонові стало соромно Тому він квапливо попрямував повісити куртку у гардеробі Умови приватного залу були значно кращими за звичайні міські бібліотеки. Олександр за кілька хвилин приніс чотири книги про долю поділля, але тільки одна з них торкалася окремими епізодами курортного містечка Гострі Роги. Як виявилося, місцевому вчителю історії було чим зацікавити учнів. Леон купив у молодшого бібліотекаря блокнот та кілька ручок. Деякі дати йому хотілося занотувати для подальших пошуків у інтернеті Поселення Гострі Роги на березі Дністра вперше згадувалося в часи Коріатовичів Частина археологів намагалася це спростувати і знаходили під водою залишки будівель Слов'янського періоду 1653 року гострі роги знищив загін шляхтича Конрада Войцехівського. За іронією долі, командир Жовнірської сотні на схилі віку отримав у 1667 році привілей від короля на володіння спустошеним ним же поселенням. Його син прийняв привілей, заселив пустку, бажаючими отримати землю переселенцями. Він перетворив спалену церкву на монастир і заїхав з родиною у маєток неподалік від місцин, де батько заживо вирізав десятки родин з дітьми. Історія цього так не залишила. У 1941 році на тому ж місці Німецькі солдати розстріляли останніх представників шляхетного роду З поміж тексту Леон ретельно вибирав історії про монастир та костьол, Але їх там було обмаль Розповідалося тільки, що до козацьких часів на пагорбі стояла церква Святої Варвари Побудована у оборонному стилі Селяни сотню років рятувалися у ній від раптових появ кримських татар та турків. Потім, уже коштом роду войцехівських, побудували спочатку костьол святого Людовика, покровителя їхньої династії, а згодом доточили монастир та мури. «Ну як, щось знайшли?» – вирвав Леона з пошукового трансу юний бібліотекар. Леон відірвався від книги, перевівши погляд на хлопця. Е, «Дуже мало. Мене цікавить історія католицького костюлу на пагорбі». «Тут про нього ви нічого не знайдете». Позаду Олександра підійшла рудоволоса дівчина в окулярах. «Ви краще підіть у той костюл та й розпитайте в них», – порадила вона. Леон зібрався зізнатися. Але бібліотекар його перебив Катю, одразу видно, що ти тут на канікулах Він покрутив пальцем біля голови Якщо не в курсі місцевих подій То краще мовчи і не лізь Та я... Я хотіла тільки порадити Спробувала виправдатися дівчина Я тобі кажу, не лізь, якщо нічого не знаєш З іншого кінця залу Підійшли решта, помітивши перепалку друзів. Леон мовчки сидів, не маючи можливості й слова вставити. «Ти чого на мою сестру гарчиш?» – запитав високий блондин. «Вона ледь цього чоловіка до тих садистів не відправила в гості!» Олександр вказав рукою на вікно у напрямку костьолу та монастиря. «Садистів?» ледь вимовив Леон з питальною інтонацією. Молодь прийняла питання за запрошення і посідала за стіл без натяку на медичні маски, які в часи коронавірусу були особливо актуальними. Білявий поглянув на бібліотекара, а тоді теж назвався. «Я син учителів, тому все про всіх знаю». Моє ім'я Макар Леон з усмішкою потиснув руку впевненому у собі школяреві На вигляд, йому можна було дати не більше п'ятнадцяти Проте сміливості йому не бракувало Мій дід якось прийняв зеленого на груди і таке про той монастир казав Що я досі боюся ходити попри них Але ці історії не рідкість все місто про них давно знає. Було таке, що й поліцейські приїздили перевіряти. Про що ви? – запитав у них Леон. Якось з того монастиря у 2008-му втекла черниця. Вона напилася зі страху і встигла розповісти, що там тримають чорта з рогами і хвостом. Дід з тих пір... Сам боїться попри монастир ходити І що, знайшли там чорта? Не зміг стриматися Леон Кажуть, що нікого не знайшли Черниця виявилася божевільною Її тоді в дурдом забрали А решта залишилася Мені якось розповідали, що бачили на березі біля монастиря Як отой їхній Вступила У розмову друга дівчина Яка до того тільки мовчала Ксьонс Допоміг згадати слово Леон Так згадала Говорили, що хтось з місцевих Плив на човні І бачив, як Ксьонс сидів на березі Та ловив рибу на пару з чортом Там навіть Костьол закрили Бо нечистий зайшов читати Біблію І відмовився виходити На... Такого точно в інтернеті не прочитаєш, крутилося в думках у Леона Він дослухав історії до кінця, але так і не наважився відрекомендуватися та запросити школярів на службу Коли вони завітають та побачать символи на стінах, навіть затяті скептики та раціональні інтелектуали повірять у злих духів Доки поліція не завершить розслідування, рано водити екскурсії та розвінчувати сформовану славу. Правда між вигадками Ніч не змогла зупинити пошуки. Повернувшись з лікарні, Настя одразу сіла за роботу з інформацією. Про вечерю навіть думки не виникло. Пролетів не перший день розслідування, а в неї не було ні підозрюваних, ні свідків, ні версій. Слідчий з містечка Гострі Роги двічі телефонував, повідомивши ще гірші новини. Він опитав близько 20 жителів, проте ніхто з них не бачив і не чув нічого дивного. Настя заварила кави, розклала по кімнаті роздруківки і сіла малювати. Мама залишилася у палаті з батьком, тому ніхто не міг завадити роздумам. У приватне помешкання не посмів би увірватися жоден самозакоханий капітан. Після півночі вона почала ходити та розмовляти з собою про можливі версії – Виходили не раціональні речі, а сюжет для містичного серіалу, з якого знову якийсь Бовдур почне сміятися та гарчати перед половиною відділку. «З чого почати?» – крокувала Настя. «Потрібно подзвонити до Леона. Він знається на знаках краще за мене», – підкралася найлегша думка. «Ви збожеволіли, раба Божа Анастасія!» – відповіла вона сама собі. «О такій порі хочете, щоб я вам допомагав полювати на демонів? Хто з нас працює у поліції?» «Крім нього, мені ніхто не повірить!» Думки із вимовленими вголос словами сплелися в хаотичний танець, змушуючи Настю здати позиції та піти спати». Вона навіть перед іспитами не витримувала інтенсивних занять з підручниками і завжди капітолювала у вирішальний момент. Однак цього разу на кону стояло більше, аніж хороша оцінка та похвала батьків. Правда між вигадками, крутилося в неї на язиці. Взявши каву, Настя підійшла до вікна і виглянула на двір. Там якийсь чоловік рачки намагався пробратися від машини до дверей під'їзду. І тільки відбитки на снігу розкажуть про його важку подорож. Вона намить задумалася, а тоді поставила каву на підвіконня. Ноутбук уже заманював швидкісним інтернетом, обіцяючи у два натискання дати всі потрібні відповіді Настя сіла і провалилася у мільйони повідомлень та мільярди нічого не вартих дописів Інколи пошукова система видає на твій запит нуль варіантів А буває таке, що відразу десятки тисяч Розібратися у містицизмі не виходило оскільки до вже відомих, почутих версій додалися ще сотні інших. Що із цього має бути реальним? На думку спала тільки одна річ, яка могла підтвердити факт знахідки професором Малиновським ідола у річці, що змусив його збожеволіти. Десь розкопки мали фіксуватися – якщо вони проводилися насправді. Аби поліція не припинила роботу, за них мусила відповідати якась легальна наукова установа. Три години пішло на десятки опублікованих археологічних статей. Всі автори наче навмисне оминали увагою суперечливого діяча. У 70-х роках всі на нього робили посилання. На початку 80-х також, але десь в середині 80-х припинили, побоюючись зауважень з боку влади. Так. Наче хтось прокляв вас, професоре Малиновський. Настя почала ритися сайтами кількох університетів і витратила ще одну годину, потрібний матеріал виявився там, де вона у жодному разі не очікувала його побачити. На сторінці Подільського національного університету виставили пам'ятні фотографії з археологічних розкопок. Як виявилося, у часи Горбача Малиновський приїхав проводити розвідки на берегах Дністра. Йому не тільки надали консультації, а й допомогли підібрати команду та студентів. «От тут ти й попався, старий брехунець!» – підстрибнула Настя. Вона побігла робити нову каву, але перед тим роздрукувала фото. Наступного дня Настя планувала всунути її під носа знайомому професору, аби не відмовився давати покази. Як виявилося – навіть таким сірим мишам є, що приховувати від правоохоронців, коли просять проконсультувати у справі. Ти тільки подивися, ходила вона з кавою по кімнаті. Він пам'ятає, що я на першому курсі без вишиванки захищала свою курсову, а такі важливі розкопки відніс аж до 70-х років. Не навмисне переплутав. 1977 із 1987 роком. За таку похибку воно радило мені покинути вивчати історію. Фото вилезло з принтера, подарувавши першу зачіпку. Насті залишалося тільки дочекатися ранку та проїхатися кілька десятків кілометрів. Під тиском таких аргументів професор Мусив покаятися у брехні та розповісти всю правду. Настя виглянула у вікно, не соромлячись радіти, наче дитина. Однак за мить її ентузіазм кудись зник після побаченого силуету за стовбуром тополі. Чоловік у капюшоні стояв і дивився на неї. Не бажаючи відвести погляд Спочатку Страх вкинув Настю у ступор Але за хвилину вона таки Змогла відірватися руками Від підвіконня Та стати навколішки Повільними перебіжками Дійшла до вимикача І знеструмила кімнату Залишаючи спостерігача Без можливості бачити Що робиться за її шторами Далі вона перевірила замки на дверях і вперше за службу зарядила пістолет. До цього боялася, що може випадково вистрелити. Напади паніки раз по раз атакували її, проте вона трималася. За звичкою хотілося зателефонувати батькові. Однак останні події забрали у неї захисника залишивши тільки ворогів. Зізнання археолога Вона одяглася у діловий костюм і білу блузку. Заклад, куди прямувала, мусив кішіти знайомими, які присвятили життя науці і залишилися далі досліджувати давно мертвих людей, та втрачені підписками пустель міста. Їй хотілося виглядати успішним детективом з перспективами, але, на превеликий жаль, нікого у порожніх коридорах не виявилося. Коронавірус зробив колись живе приміщення цариною тиші, яким студентка Лавринович ніколи його уявити не могла. Настя навчалася на історичному два семестри, але встигла за цей час поїхати на практику в Італію, потрапивши у програму за обміном. Тільки після першого курсу на неї очікувало розчарування. Батько змінив своє рішення і наполіг на кар'єрі поліцейської. З плачами Настя виборола право довчитися на заочному присвятивши стаціонар поліцейській освіті. «Привіт!» – посміхнулася Настя до дівчини, яку випадково зустріла. «Привіт!» – здивувалася студентка. «Ми знайомі?» «Ні, я з поліції. Чому тут так порожньо?» Сесія закінчилася, але й до того ж тривало дистанційне. «А когось з викладачів можна зустріти?» поцікавилася Настя. Дівчина зиркнула на двері, ледь не виставивши середній палець. «Тільки Ройзнера! Нікому в голову не прийшло приймати іспит отак!» «Як?» «Хм! Змушує перездавати усно, якщо онлайн не знали відповіді!» «Хм! Нелюд!» посміхнулася Настя. «Та дістав уже своєю археологією!» Не може просто виставити оцінки і відпустити. Йому, блін, потрібно добитися моєї смерті. Не переймайся. Настя попрощалася з дівчиною і підійшла до аудиторії, з якої вирвався мокрий від поту хлопець. Настрій у нього був аналогічний. Ти останній? Зупинила його Настя. Так. А ти також здавати? Ні, я з поліції. Тоді стріляй по ньому без попередження! Нехай відійде до своїх ідолів! Я для цього і прийшла. Поліцейська зайшла у просторий зал, подарувавши знайомому професору усмішку. «Ви?» – витріщився з-за столу Ройзнер. «Не чекали мене побачити після того, як збрехали?» Ройзнер почервонів, Проте встиг майстерно відвернутися до вікна. Я не брехав. Настя вийняла роздруковане фото і поклала його на стіл поверх журналу. І? Не здавався Ройзнер. Ви навішали мені на вуха масу легенд, якими кишить інтернет. Проте випадково оминули свою участь. Одному з молодих викладачів у 1987 році випала дуже хороша нагода повести групу студентів на розкопки разом із одним відомим вченим. Я забув, мені довелося багато з ким покопати. Не ліпіть горбатого, вам це не личить. Вийдіть, я з вами не розмовлятиму. Настя не піднялася з місця. Вона поглянула на професора і без жодних зусиль розпізнала в його погляді паніку. Ройзнер чогось боявся і то сильно. Розкажіть мені правду. Обіцяю, розмова залишиться між нами. За цю правду я ледве роботу не втратив. Тепер дорожу своїм ім'ям. Мені не потрібне ваше ім'я. Хочу знати тільки... «Правду про символи!» Ройзнер поглянув у бік дверей, наче хтось за ними мав слідкувати. «Я боюся, вам не сподобається те, що я скажу. Нікому не подобається!» «Ви скажіть правду!» «Ці символи виявили на місці вбивства!» «Воно й не дивно!» «Чому не дивно?» – зацікавилася Настя. І часто за них вбивають Вони пішли по руках у окультистів Тому я не здивований у тому, що їх помилково інтерпретують Наше суспільство багате на хвору фантазію Давайте перейдемо до розкопок Ви справді знайшли тоді ідола? Ройзнер намагався сховати очі за товстими лінзами Проте вони йому не допомагали. «Ви... ви обіцяєте нікому не говорити?» «Обіцяю. Обіцяю!» – не могла витерпіти Настя. «Ідол був справжнім. Ми витягнули з води пам'ятку релігії періоду роздробленої Русі. Я був присутній у лабораторії, коли проводили хімічні аналізи». Період розпаду ніколи не бреше. Нам вдалося виявити язичницький ідол 12-го століття. Розумієте? Угу. Століття, коли язичництво мали би вже викорінити. Так. Це був шок. Знахідка могла стати відкриттям століття. Тільки у професора тоді поїхав Дах. Він почав вигадувати історії про демона, браму світів, символи та інші дурниці Через нього з мене також насміхалися, а потім прийшли з відомства Веліли зректися своїх слів, бо поїду слідом за Малиновським І ви відхрестилися? Навіть студенти з цієї експедиції спалили всі докази своєї участі. Ніхто не хотів бути частиною секти Малиновського. І знаєте що? Я поважаю їх за цей вчинок. Через одного хворого переслідували десяток невинних осіб. Це ви мені вже розповідали. Нічого нового я не додам. Хіба про прокляття. Яке прокляття? зацікавилася Настя. Малиновський нас здорово налякав, коли витягнули ідола з води. він пожартував, аби ніхто не торкався дерева, бо воно може бути проклятим. Йому з першого символа вдалося помітити застереження. Яке застереження? Ройзнер витягнув шматок аркуша, і намалював один із знаків Настя не сумнівалася в його автентичності Оскільки бачила подібний навколо рогів та на спині вбитого хлопця Він казав, що бачив такі знаки у творах польських інквізиторів Які боролися проти пережитків язичництва Подібні символи, наче монета Януса вони могли мати дві сторони і два значення. Або вони щось відкривали, або закривали, перебила Настя. Нас тоді це добряче налякало. Торкнувся тільки Сашко Кононенко. І то, коли професор цього не бачив. Ройзнер дозволив собі усмішку. Проте вона дуже швидко стерлася назад Ви можете згадати всіх, хто був на тих розкопках? Можу Але вони навряд чи вам допоможуть Скажуть те, що я Мені у всякому разі потрібно їх почути Обіцяю не викликати у відділок, а без розголошення переговорити з усіма Ройзнер зрозумів, що немає вибору він вирвав з блокнота чистий аркуш і почав писати імена Вмістилося вісім учасників пошуків Велеса Але я не бачу тут прізвище Кононенка, зауважила Настя Його не вдасться розпитати І чому? Хіба медіума знайдете? Сашу Кононенка... Разом з дружиною зарізали грабіжники у 2003-му Багатство привабило до них справжнє зло Настя відчула, що натрапила на цікаву інформацію Вони... вони були багатими? Вирвалося запитання Батько Саші спонсорував розкопки професора Малиновського за його кошти студенти пройшли спеціальну підготовку і навчалися пірнати за аквалангами Підводна археологія Навіть тоді це коштувало цілого статку Але Михайло Георгійович нічого для єдиного сина не пожалів Батьків – напарник Старий Семен Мазепа, однофамілець відомого гетьмана, зайшов у дешеве кафе і за звичкою почав придивлятися до відвідувачів. Набуті поліцейські навички та параноя не зникають навіть на пенсії, особливо у слідчого, якого шість разів намагалися вбити. Свого часу йому виписували чорні мітки кілька авторитетних босів. Проте. Кожного разу він повертався та доводив справу до судового вироку. «Дядьку Сем!» – махнула рукою Нася, відклавши в сторону чашку. «От ти де заховалася!» – зрадів старий і попрямував до столика. Він обняв Настю, здивувавшись, наскільки вона поганішала з часу їх останньої зустрічі. Мазепа був давнім другом генерала Лавриновича, але між ними сталася сварка на ґрунті політичних вподобань. Обидва не бажали здавати позиції, тому чотири роки не розмовляли між собою. Лавринович був вдячний Мазепі, оскільки вони довгий час були напарниками. Однак вибачатися не бажав. «Яка ти стала гарна, доню!» Мазепа сів навпроти Насті, намагаючись вдосталь налюбуватися нею. Ой, не перехваліть, гарною мене тільки ви та батько називаєте. Та чесне слово, ледь не підхопився з місця Мазепа. Поверни мене у той час, коли вільно згиналися коліна, хохо, і я б намагався тебе запросити на побачення. Настя посміхнулася, відчувши позитивний настрій давнього друга. Семен ще в дитинстві ніколи не приходив до них в гості без подарунка для дівчинки Тому купив собі її прихильність на десятки років вперед «І скільки ж ми не бачились?» – запитав він, поставивши руки на меню «Через вашу з батьком твердолобість майже чотири роки» «Бо твій батько лизав з раку міністру, коли той чорт приїздив до міста» Слухайте, досить уже, зупинила його Настя Міністр вже змінився А старий повернувся у пекло дрова колоти? Настя зупинила офіціантку і попросила у неї принести стандартний обід Мені те саме, доєднався Семен Офіціантка відійшла від них, аби взяти замовлення в інших клієнтів Я запросила вас, аби поговорити про одну забуту справу Семен відклав ложку і схрестив руки на грудях. «Мені довелося розслідувати десятки справ. Я можу й не згадати». «Тільки на вас, Надія, тому що у відділку все в архів передали». «Яка тебе цікавить справа?» Настя відкрила блокнот, де зробила відповідні надписи над вклеєною вирізкою. «Це 2003 рік». Убивство родини Кононенків, Олександра та Маргариту, знайшли у заміському будинку. Вбивця замордував їх, пограбував і... зник. «Де ти це прочитала?» – змінився вираз обличчя у Семена Мазепи. Інтернет викинув кілька старих газет того року. У них писали про це убивство. «Роздрукуй названі газети!» І постав замість туалетного паперу у нужник Настя посміхнулася, впізнавши у мові Семена звичні батькові вислови Вони написали неправду, уточнила вона Вони пишуть те, на що вказують гроші замовників Офіціантка швидко повернулася з приборами і почала розкладати То що сталося з тією родиною? Запитала Настя, коли офіціантка пішла. Семен згорбився над столиком, оскільки прямо не міг довго сидіти. Вісім днів я розслідував цю справу, але відчув всю важкість купленого впливу. Кононенко мав багатого батька, який вимагав у нашого керівництва щоденного звіту про хід розслідування. Доводилося... Багато доповідати Батькові вбитого? Генералу А вже той Комусь із людей батька вбитого Як це? Незрозуміла Настя Тоді були такі часи Хех, Та й зараз вони не сильно змінилися Як вбили Кононенків? Повернула старого У потрібне русло Настя Семен почухав бороду Наче без цього ритуалу чуді не міг згадати. Уяви! Двері та вікна зачинені зсередини. Будинок захищений на той момент сучасною системою проти вторгнення. Двір повний сторожових псів. Однак у спальні лежать тіла. З ними обома так попрацювали, що доводилося довго проводити упізнання. Все нагадувало роботу схибленого психопата «Навіщо?» – перебила Настя «Грабіжника цікавить тільки здобич» Я теж так подумав Спочатку мені здавалося, що грабіжники не могли знайти і відкрити сейф І тому вдалися до тортур Замить до столика підійшов молодий хлопець, аби подати замовлені страви Мазепа за звичкою припинив розповідати і поглянув на нього з підозрою. "І з чого ви розпочали розслідування?" відновила розмову Настя. Мазепа накинув на ноги серветку, не бажаючи забруднитися супом, і продовжив. "Ми виявили, що грабіжники нічого не вкрали. Просто вбили власників будинку" і втекли невідомим чином зачинивши вікна та двері зсередини. За всю ніч ніхто не помітив ні чужого транспорту, ні підозрілих людей. Так, наче вийшли із паралельного виміру. Ага, експерт тоді теж так пожартував. Гаррі Поттера з дітьми передивився. Дивно. Що з багатого будинку та й нічого не викрали Ми перейшли до версії замовне вбивство Коли ж розпочали опитувати свідків та знайомих Несподівано на нас обох за той тиждень звалилися кари єгипетські Особливо після розмови з сімейним лікарем загиблих А чому із сімейним лікарем? Зацікавилася Настя. Обоє довгий час уникали друзів та знайомих. Олександр поводився дуже дивно. З'являвся на роботі у фірмі батька всього на кілька годин, а тоді зникав. Мені здалося, ніби вони навмисне переховувалися від когось. Ну не буває такого, аби молода родина раптом без причини припинила виходити у люди. Так... Це очевидно, Семен розповідав, але не припиняв при цьому сьорбати суп. До кінця тижня моєму напарникову у розслідуванні, Боброву, прийшов наказ взятися за іншу справу. Це не здивувало, оскільки вільних рук справді бракувало. Однак вслід за цим прийшов наказ і до мене, до покірного слуги закону, «Приставили нового напарника, Лавриновича. Нас відправили на Донбас. Там нам підкинули замовне вбивство бізнесмена. Я очолив слідчу групу. Застрягли там на кілька тижнів. Коли ж повернулися назад, виявилося, що справа Кононенків списана в архів». Угу. «Глухар». Настя взяла в руки ложку. Але я тоді не особливо хвилювався за ту справу. На тебе це не схоже. А як же покарання винних? Я працював з 1991-го на посаді слідчим, тому легко міг встановити причину свого переводу та наслідки для винних. У вбивстві подружжя Мишко Кононенко Який у певний період часу Носив між діловими Псевдонім Череп Вирішив Сам помститися за сина Він дізнався З нашого розслідування Потрібні дані Нас з дороги Прибрав за допомогою керівництва А вбивць його горили, напевне, ще до кінця мого відрядження. Відправили на дно глибокого кар'єру. Він дізнався імена вбивць раніше за поліцію? Хм. Може раніше, а може за допомогою поліції. Справу передали одному слимаку, який здавна відбивався від підозр у співпраці з темною стороною Ви дасте вихід на нього? Настя розкрила блокнот угу. Місцевий цвинтар на вулиці Партизанській. Микола там ще з 2010 року Як відмовила печінка Пив багато За гроші тіньового бізнесу Але ти пам'ятаєш, кого підозрювали у вбивстві? У мене були підозрювані Але жодного доказу чи мотиву я знайти не встиг Все відбулося так швидко, що нічого перевірити ми не змогли Ти щось пам'ятаєш з цієї справи? Ну хоча б імена підозрюваних Ні Треба шукати справу в архіві Там всі наші здобутки до закриття і на тому дякую, дядьку Сем Настя відсунула від себе суп І взялася за млинці, Хоч вони й здорово гробили фігуру Вона чудово розуміла, що застрягає у в'язкому болоті Однак не мала права відмовитися лісти далі На кону стояла батькова кар'єра Заради родини її вчили не здаватися за жодних обставин. Дякую, що прослухали чергову частину твору. Окрема і щира подяка авторові за довіру. Сподобайте дане відео. Підпишіться на канал. Розповсюдьте інформацію у соціальних мережах. Нехай нас стане більше. Будемо українізувати цей світ разом. Почуємося в наступній частині.